Veus de la Terra. Benvingudes, benvinguts de nou a Veus de la Terra, programa de Ràdio Pinsenia. La Ràdio lliure de Berga, per no dir l'única ràdio de Berga. En tot cas, és un tema que podrem tractar després amb la nostra convidada. Per nosaltres és un honor, avui tenim nosaltres a Montserrat Venturós, Benti. Hola, estem aquí amb la Benti, l'alcaldessa reincorporada des de fa pocs dies, d'aquestes vacances de sis mesos que l'han tingut o l'hi han donat. Bon dia, alcaldesa. Bon dia, què tal? Doncs escoltem eh, aquesta inhabilitació que hem, hem pogut seguir el judici de relativament a prop, eh, com l'has viscut? Bé eh, és una situació doncs evidentment doncs natural en un context de confrontació amb, amb l'Estat, en aquest sentit entenc doncs que la repressió forma part de, de la lluita i que en aquest sentit doncs, indiscutiblement no? era una qüestió que es podia donar tenint en compte doncs, això no? el caràcter doncs, de confrontació que, que hi ha a dia d'avui amb l'Estat espanyol i que hi ha hagut també en el decurs dels darrers anys. Ha estat una situació complexa, certament, perquè doncs, també el cas doncs, de la inhabilitació de l'alcaldia i que ningú assumeixi aquesta alcaldia ni vulgui agafar l'acte d'alcalde, doncs, evidentment també doncs, era una qüestió inèdita que havíem de veure també i valorar doncs, durant aquests sis mesos com podia l'Estat també doncs, incidir novament, no?, en aquest no acatament que volíem o que hem volgut doncs, posar sobre la taula en el decorr d'aquests sis mesos. Ben retornada? Bé, ben retornada, com que no he marxat mai, ho soc, per però en aquest sentit, clar, no puc tornar a ser alcaldessa de manera efectiva fins que les urnes no ho revalidin. Un cop una persona doncs cau d'una llista electoral d'un grup municipal no es pot reincorporar, per tant, aquests dos mesos que queden, en realitat la, la inhabilitació és de vuit mesos en comptes de sis perquè no em permet de tornar a signar a l'Ajuntament, però igualment el caràcter de... No, de comandament polític, diguem-ne, doncs el continuo mantenint juntament amb els companys i companyes, doncs, amb qui treballem tant a la CUP com a l'Ajuntament. Doncs d'aquest tema de la inhabilitació i de molts altres temes, parlarem tot seguit amb la Venti. Primerament posarem una cançó. Jordi. Hola, hola. hola companys, hola Venti. Hola. Ben tornada aquí. Gràcies. Bé, jo avui us haig de dir us deixaré, però us deixaré les mans de, dels mandos d'aquest de, de, equip de ràdio, el Joan, però abans d'acomiadar-me per avui, per aquest programa, posaré una cançó de les que ha suggerit i en aquest cas és Sílvia Rodríguez, El Mayor, que El Mayor no sé si és l'alcalde en aquest cas o què? Bé, és una persona en aquest sentit, no, no tant pel, pel titoler, eh? uh, bé bàsicament, doncs, perquè uh, no, és una persona donc que porta una ferida profunda, però que malgrat tot, doncs, continua tirant endavant i aquesta és la, la voluntat que m'agradaria expressar amb aquesta cançó. Vinga, doncs, fins araà. L'ombre secient de tot material. De via señoriales, o barrio marginal toda época fue pieza de un rompecabezas para subir la cuesta del gran reino animal con una mano negra y otra blanca mortal mortales ingredientes Armar una amayo Los dedos la y de revolución destreza de la esgrima sucesos con precisión Amalia abandonada por la bala la vergüenza el amor Y la miento un viejo cuento modelar un su adiós. Va cavando el mayor con su herida y mientras más mortal el pues tax más de vida. Va cavando sobre una palma escrita que a la distància de cien años resucitó. Seguido por un mar De negros en machete Y sin encadenar Ordena su corneta El toque de adegüello Y a un siglo de distancia Entona nuestra canción Y con res y Panta lejos la maldición Aquí de nou amb la Venti per preguntar-li sobre moltes qüestions que tenim aquí anotades però volíem començar amb el tema que hem deixat abans d'entrar a la cançó que és el tema de la inhabilitació perquè té un llarg recorregut amb, amb experiències personals eh, suposo que frapants o importants. Quan comença tot? Bé, el cas de l'estelada i de la inhabilitació, si remuntem als seus inicis, comença doncs, l'any 2012 a través doncs, dels mecanismes de participació ciutadana que precisament la candidatura d'unitat popular estant a, a l'oposició es compromet a integrar doncs, en el reglament orgànic municipal i és a partir d'aquí doncs, doncs, que les entitats bergadanes poden entrar a mocions en el plenari de l'Ajuntament de Berga. L'ANC presenta una moció en el marc de la campanya Penja-la i no la despengis fins al dia de la independència i aquesta moció és aprovada per majoria en el plenari de l'Ajuntament de Berga amb el qual doncs, queda com a acord definitiu doncs que l'estelada del balcó de l'Ajuntament no es despenjarà fins al dia de la independència tal i com eh, es desprèn d'aquest doncs, certificat d'acord de ple. Llavors l'alcalde era? Llavors l'alcalde era l'anterior, el senyor mm. Juli Gendrau de Convergència i Unió. Sí. Mm. Eh, en aquest sentit el primer requeriment que arriba a l'Ajuntament de Berga per... Eh, treure simbologia eh, política eh, d'aquesta suposada neutralitat que marca doncs, la Junta Electoral eh, arriba doncs, per les eleccions del 24 de maig del 2015, moment en el qual doncs, el govern municipal d'aleshores de sí decideix doncs, retirar aquesta estelada del balcó de l'Ajuntament i eh, quan entrem nosaltres ja a l'Ajuntament ens arriben dos requeriments nous corresponents doncs, a les eleccions del 27 de setembre del 2015 al Parlament de Catalunya i corresponents a les eleccions del 20 de desembre també al govern espanyol. Eh, en aquest sentit, doncs, aquests dos requeriments el que fem, de la mateixa manera que la primera vegada doncs, és fer cas omís d'aquest requeriment, entenem doncs, que la neutralitat de les institucions eh, la marca precisament eh, no? un, un, un origen, un domini eh, polític no? clar de les institucions, per tant, parlar de neutralitat de les institucions és com una mica ambigu, tenint en compte que les institucions estan governades per grups polítics i que per tant doncs, els grups polítics difícilment eh, existeixi la neutralitat. I aquest, i aquest judici que, que comencen a tirar endavant també els polítics completament, dir tot, completament. és a partir d'aleshores doncs, que eh, bueno, al cap de, jo recordo em sembla que era el febrer o el març del 2016 m'arriba ja doncs, una notificació, un, un requeriment per eh, participar d'una doncs, d'una situació doncs, en els jutjats de Berga, eh, doncs, que eh, tampoc vam creure que havíem de, de, de participar i no? no volíem eh, tampoc doncs, participar d'aquesta doncs, farsa i d'aquesta ratxa repressiva i en aquest sentit doncs vam creure que d'acord amb el que s'estava dient eh, el Parlament de Catalunya, amb la declaració del 9 de novembre, que es deia clarament que eh, res que vingués per part dels tribunals eh, espanyols seria reconegut, doncs, tal com ho va fer el Parlament de Catalunya i tal i com ho va ratificar també el ple, doncs vam entendre que estàvem en aquest escenari i que, per tant, res que vingués dels tribunals, nosaltres en faríem, diguem-ne, eh, bueno, que faríem precisament cas humís al que vingués dels tribunals. Aquesta decisió de no presentar-se al judici ja forma part d'una estratègia de desobediència sobre la que s'ha parlat molt. Correcte, sí. Bé precisament eh, d'aquí, no, de dir, val molt bé, eh, primera part de desobediència és no despenjarem això del balcó de l'Ajuntament i la segona part de les obedències no ens personarem en un jutjat no que ens ha citat per una qüestió doncs que nosaltres entenem que vulnera en principis i drets fonamentals. I se't va citar en diverses ocasions, no? què va passar? Se'n va citar en dues ocasions, normalment la citació doncs, hi ha possibilitat que se't citi dues vegades abans no que hi hagi una, una ordre de, de detenció, en aquest sentit cap de les dues citacions i vam, vam comparèixer i arriba doncs, el 4 de novembre, en un moment al qual doncs, a dos quarts de vuit del matí els Mossos d'Esquadra venen a casa i eh, doncs, em detenen, bàsicament. Eh, arrel de la detenció eh, doncs, hi ha una, no, una declaració doncs, davant del, del jutjat de primera instància de Berga eh, i en aquest sentit doncs, allà el que es diu és bàsicament, doncs, que sí, es va rebre aquest acte i que no, no ho vam retirar de manera voluntària. Aquesta detenció del 4 de novembre del 2016 també té fortes connotacions polítiques perquè ets detinguda pels Mossos d'Esquadra mm -hmm. En una operació què es desenvolupa com? Es desenvolupa doncs bàsicament que a dos quarts de del matí rebo eh, diverses trucades dels Mossos d'Esquadra, eh, jo estava en la roba, recordo, i quan vaig entrar vaig pensar que havia passat alguna cosa a la ciutat, no? per unes trucades insistents per part doncs, de la, de la, de la, del cap dels Mossos. Eh, telefono i em diu doncs, que efectivament són a sota casa meva i que doncs, eh ja tenen l'ordre d'atenció i que per tant doncs, aquesta detenció es practicarà. Evidentment té unes fortes connotacions polítiques tenint en compte doncs, això, no? que estàvem en un context en el qual el Parlament de Catalunya estava uh, no? uh, dient clarament doncs, que hi havia d'haver, uh, no? una... com a mínim, uh, aquesta omissió uh, en, la... en els ordres dels tribunals uh, espanyols i veiem doncs, que qui executa aquestes ordres dels tribunals espanyols acaba sent també doncs, els Mossos d'Esquadra. Per tant, doncs, evidentment hi ha una confrontació. Eh representants dels Mossos d'Esquadra han dit que aquesta detenció va ser pactada amb tu en cap cas va ser pactada, a més a més ho van dir en el seu moment, vaig veure també, doncs, a més a més no va ser pactada en cap cas, perquè hi havia eh, van fer el canvi de, de cap de Mossos d'Esquadra just en aquell període, i jo sabia que hi hauria aquesta detenció, tenia molt clar que aquesta detenció es produiria, eh, però evidentment eh, en, en termes en els quals havíem estat parlant políticament, és a partir de la meva detenció que tota la resta d'altres detencions, com la que es va produir al cap d'un temps amb el mm -hmm. Joan Goma i demés, estaven molt més treballades eh, també no? i estaven eh, fetes des d'una altra perspectiva, o que s'havien treballat a nivell de govern perquè en tenien també, doncs que evidentment els mossos d'esquadra no podien participar d'això, però és el que han continuat fent i executant en tot aquest període i també ho estem veien a dia d'avui. Després això continua amb un arxiu de la causa correcte, correcte. un bany de masses previ, que també suposo que va ser un moment que et va, que et va impactar una mica. Bueno, a mi sí, personalment amb aquestes coses em costen una mica, vull dir, els banys de masses, el protagonisme i totes aquestes coses, o sigui, el centre d'atencions em, em costa realment com a persona. Però també representa un suport eh, inequívoc de la ciutadania cap a, cap a una forma de fer política. No? Evidentment, i s'ha d'agrair moltíssim, s'ha d'agrair moltíssim una cosa, és com un a nivell personal ho porti, no? Però per altra banda, evidentment, és clar que s'ha d'agrair, sense, sense cap dubte. Sobre l'arxiu de, de la denúncia? Correcte, el jutjat de primera instància entén eh, doncs, que no només l'alcaldessa és la persona doncs, responsable d'aquesta situació i en aquest sentit entén eh, doncs, que eh, hi ha d'haver un arxiu de la causa perquè no s'ha incomplert absolutament res i en cap cas hi ha hagut eh, no, o veu indicis eh, de la comissió de cap tipus de delicte. S'arxiva la causa però al cap d'uns mesos doncs la Fiscalia decideix demanar la reobertura d'aquesta causa a l'Audiència Provincial de Barcelona. És l'Audiència Provincial de Barcelona qui després ha de determinar, admet a tràmit, evidentment, aquesta, aquest recurs de la Fiscalia, i eh, és qui ha de determinar l'Audiència Provincial si ens trobem davant d'un delicte electoral que està integrat doncs, en el règim electoral general o bé d'un delicte de desobediència que estaria integrat en el Codi Penal. En cas de delictes de Codi Penal eh, s'ha treballat i que és tal com eh, es va acabar determinant, no? que era un delicte de desobediència, o un suposat delicte de desobediència, s'acabava jutjant a Manresa. Si ens trobéssim davant un delicte electoral, hauria hagut d'estar jutjat a Barcelona. D'acord. Al prendre aquesta determinació, doncs evidentment, és la Fiscalia de Manresa i el jutjat de Manresa, competent en aquesta horta, doncs qui eh, m'ha de citar doncs, per aquest eh, judici eh, que es produeix doncs aquest 24 o 21, 21 de, maig de maig passat. Sí. 2018. I davant d'aquest judici a Manresa, amb el teu advocat, el Benet Salellas, decidiu una estratègia... Política i judicial concreta ens la pots explicar. Sí De fet aquesta és la part més important no? possiblement de, la, del, de tot el que té a veure amb la, amb la inhabilitació no? perquè ens trobem doncs, això doncs, que hi ha dues estratègies diferents a nivell eh, no, judicial per poder doncs, treballar davant d'un tribunal una és una estratègia de conniveència clara no? que per tant doncs tu eh, no acceptes aquest actor extern que hi ha i que per tant doncs, eh, li, li li entens la seva legitimitat, eh, i per altra banda doncs, hi ha el que seria una estratègia de defensa per ruptura, eh, que és quan tu eh, consideres doncs, que el tribunal no és competent per jutjar aquestes ordres eh, ni per jutjar res que faci referència en això, i el que eh, nosaltres vam posar sobre la taula era aquesta estratègia de ruptura, de no reconeixement del tribunal i que en tot cas el que no anava era defensar-nos sinó acusar el tribunal no, de eh, totes aquelles qüestions que estava fent per qüestions purament polítiques i que no tenien reserva en l'àmbit judicial. Ara què dius d'acusar... Precisament és el que exposa el Benet Saleies en el seu llibre Jo Acuso, Correcte. on parla de l'estratègia judicial, que és un llibre molt interessant per, per entendre no? cosa, moltes estratègies polítiques i jurídiques que s'estan duent a terme ara mateix, on ell precisament diu que el, el perill que de l'Estat quan com inicia un, un procés de repressió és que es trobi una persona disposada a acceptar el repte Correcte. i a plantejar en termes polítics el que és un judici polític. Correcte, perquè precisament rau rao d això, eh? Vull dir que no, no estem davant d'un judici sense més. És un judici polític, és clarament el que tu has dit, i per tant l'estratègia ha de ser política. I de la mateixa manera que eh, no, totes les defenses que fem de qualsevol actuació judicial que s'està produint per part de l'Estat que sabem que són repressives, les eh, emmarquem en un àmbit de treball polític perquè és aquest. On, on l'acusador l'acusat passa a ser acusador, Correcte. no? Correcte. La... Anunciant. Llavors, eh, com el teu cas, en el fons, és un cas de... on el cicle s'ha tancat, quina, valor... quina valoració fas aquesta estratègia, d'aquesta posta? Jo crec que la valoració és molt positiva, però eh, que hem de tenir en compte evidentment que si no tenim actors eh, col·lectius que eh, aboguin directament per la desobediència, eh, evidentment doncs ens trobarem estancats, com ha sigut el cas de Berga, hem portat la desobediència fins al nivell eh, límit, hem portat la desobediència mm, en un nivell en el qual el que estem confrontant no són legalitats, són una legitimitat popular al costat de la legalitat espanyola. Si a dia d'avui s'haguessin implementat eh, les legalitats que el Parlament de Catalunya va aprovar el dia 6 i 7 de setembre de l'any 2017, estaríem parlant d'una confrontació de legalitats, d'acord? Mm -hmm. Però a dia d'avui no tenim aquestes eines i per tant l'única legalitat establerta i vigent és la legalitat espanyola enfront d'aquesta legitimitat i lluitem amb aquestes eines. A dia d'avui és molt complicat dur estratègies de desobediència si no tenim ningú que ens acompanyi uh, realment en aquesta confrontació amb l'Estat. Ningú vol dir ningú en el marc institucional? Correcte, o, o estic parlant. Perquè jo, jo em preguntava, ni bé, en Benet en el seu llibre també diu, que és el teu advocat, no? Sí correcte. també diu que és important que hi hagi un recolzament popular mentre eh, els representants institucionals duen a terme aquesta estratègia jurídico-política. Sense cap mena de dubte. Com has sentit tu en el cas de Berga aquest acompanyament? Ple ple, és a dir, en cap momentavu eh, m hehe sentit en tot moment acompanyada, en cap moment ningú m'ha qüestionat la meva eh, legitimitat com a alcaldesa, eh, hi ha hagut una plataforma no, que ha plegat prop de 70 entitats no, que han continuat reconeixent aquesta legitimitat de l'alcaldia eh, i a més a més, doncs, evident també eh, doncs, gràcies a les persones que formen part de grups polítics diferents que no plantejaven una estratègia de desobediència, però que han tingut molt clar que aquí el que demanava era la voluntat popular i per tant doncs, jo crec que eh, no, és eh, una victòria duna majoria amplíssima de nivell social, eh, polític, cultural, arbergadana. Eh, eh, evidentment, jo sol això no ho hagués put fer, mm -hmm. ni només la CUP ho hagués put fer, clar. I respecte als altres grups, quin actitud han tingut mentre portave a terme aquesta activitat aquesta, de respecte. Aquesta és a dir jo he participat a les juntes de portaveus igualment eh, jo he fet reunions amb, els, amb la resta de caps de grups,. m'he reunit amb els grups municipals, etc etc he continuat treballant amb, amb la resta de grups i m'han continuat eh, no legitimant com el calsa sempre. És més, en un plenari municipal es va demanar que cada vegada que es fes el minut de silenci previ en el, en el plenari, pels, també pels presos polítics i les persones exiliades, eh, també es fes eh, per reconèixer doncs, que Berga estava vivint una situació anòmala i que per tant doncs, també es fes en reconeixement a l'alcaldesa. La, I en aquest sentit això va ser una proposta dels altres grups municipals, en concret Esquerra Republicana. Doncs bé, fins aquí, el, parlant de la inhabilitació i el procés judicial, Ara ens agradaria tractar molts altres temes de l'ajuntament i de fora de l'ajuntament. Posarem una canzoneta i passarem a tractar altres temes. Només preguntar-li a la l'aventi perquè ha triat la cançó, posarem la de Intifada, perquè l'has triat. Bé, és una cançó eh, que a mi m'agrada molt perquè a més a més en els moments que estem vivint a dia d'avui, no? i a més a més en moments en els quals doncs, eh, es legitima a nivell de paraula un cop d'estat com el que hi ha hagut a Venezuela o s'ha intentat perpetrar aquest cop d'estat a Venezuela, entenc que cal posar en relleu també tota la tasca que ha desenvolupat la revolució bolivariana en aquell país i en aquest sentit, bàsicament és per donar també un toc de suport a tot el poble venezolà que està treballant bàsicament per aconseguir una fita important que crec que és la Pau. Molt bé, doncs escoltem Intifada amb el tema bequiner pel comandante. vicious enemy suddenly started coming at you, armed to the teeth, and ready to kill you. <music> irro contadores abogados Publicistas, arquitectos, profesores, gobernantes, locutores Pastores de piraña diagnosticando la historia Enredándose mañana, van la araña Amarrando las muñecas, entrenando las arañas Dentro de nuestra cabeza, con la espuma de cerveza Su miel envenenada, un vacío en las barrigas Y en la escuela nada, nada, nada en entre la saliva, para hogar ese naufragio De la barca del futuro, pero yo no me contagio Encerrando los colegios, incendiando panfletos Dibujando laberitos con su torta de cemento Practicando experimentos Mejorando su armamento Falsifican los diplomas Y los llenan de argumentos y un pequeño bolchevique Rebelde de escritorio Anunciaron que había muerto Y me perdí su velorio Vi una sábana infinita Con semillas de futuro Florecer la primavera Hoy su fruto está maduro Libertador no azarado Sobre un mar embravecido Hoy tu fruto está maduro Vamos a repartirlo Vamos a distribuirlo Dividirlo y expropiarlo Para colectivizarlo Vamos a pavimentarlo Vamos vamos a sembrarlo Y a regarlo Y a Sobre una orquilla de fuego Para jamás olvidarlo distribuirlo dividirlos apropiarlo para colectivizar vamos a pavimentarlo vamos vamos a sembrarlo ya regaldo y abonarlo sobre una horquilla de fuego contratistas, estadistas, mentalistas y banqueros, pensadores, predicando sacerdotes, embusteros, pronostican argumentan, lo que saben o se inventan interpretando los astros, esperando la tormenta, fui buscando las esquelas anáqueles de la escuela, compartido entre polillas, ratones de bibliotecas el fantasma del marxismo, entre líneas de piquete, abrazado a los portones para encontrarlo de frente, buscaba en Petrogrado, la República Española en los climas invernales, la comuna la Sorbona, me perdí entre las palabras de camino al cementerio, hacia la tumba de troqui buscando su misterio. Fui arrastrado por la olas a las aguas del Caribe, sobre la momia de Lenin para hallar un pueblo libre, una cortina de hierro. Te reciben en los casos. Celebraban las noticias y me perdí el caracazo, dijo un hombre por ahora. Convirtiéndose en gigante, justo frente a mis narices en el infierno de Dante. Revolcando el hormiguero como un cerro de coraje. Un hombre de carne y hueso sin reserva o maquillaje. El cantor bajo la lluvia, enviado desde el cielo. Abrió su paracaída, hoy el soldado es eterno. Se murió de tanto amor. Ese pueblo que la clama si apagó la voz al diente, mas no su llama Vamos a distribuirlo, dividirlo y expropiarlo para colectivizarlo Vamos a pavimentarlo, vamos, vamos a sembrarlo y a regarlo y abonarlo Sobre una orquídea de fuego para jamás olvidarlo Distribuirlo, dividirlo y expropiarlo para colectivizarlo Vamos a pavimentarlo, vamos, vamos a sembrarlo y a y abonarlo Sobre una orquídea de fuego Se dirige hacia el espacio como espada luminosa Sobre un caballo de fuego de una sábana gloriosa Le acompañan las estrellas que flotan en su bandera Confundiéndose en las noches con las casas de madera Que iluminan a los cerros de todo el proletariado Repartiendo semillitas en el surco del arado Como un árbol de Zamorá, como araguanéis prendido Algunos oyen mi verso pero no han puesto el oído No desprecio la teoría, compañeros, lo que pasa Toda ciencia es artificio frente al llanto de las masa Porque no voy a callarme, narro desde mi ventana Las canto como las veo, porque a mí me da la gana Tengo mi ciudadanía, no me llames extranjero Me la dieron los chamitos en el 23 de enero Díganme nacionalista, de ese crimen soy culpable Porque mi verso es de guerra y mi lengua como un sable Se le entrego a Venezuela como a Cuba o Leningrado Como un llanto compartido de mi Puerto Rico Atado, libertador no azarado, sobre un mar embravecido Hoy tu fruto está maduro, vámonos a repartirlo el árbol poderoso comienza en la semilla y aunque el amor sea profundo y alto es también mínima la semilla del hombre. El nacimiento del arroyo, el polen, el huevecillo de la blanca paloma, las piedras que ha rodado por el monte nevado, desde su pequeñez llegan al mar, al girasol, al pueblo interminable, al planeta de nieve que nada detendrá en la lucha social también los grandes ríos nacen de los pequeños ojos de agua caminan mucho más y crecen hasta llegar al mar en la lucha social también por la semilla se llega al fruto, al árbol al infinito bosque que el viento hará cantar Roque Dalton Bé, i seguim a Veus de la Terra, a radio Pinsania a l'emisora lliure del Berguedà avui amb la Montserrat Venturós la Venti l'alcaldessa de Berga. Benti, anem a, a presentar-ho d'una forma cronològica ara. Quan arribeu a l'Ajuntament, després de 8 anys d'oposició, eh, què us trobeu a l'Ajuntament? Bé, eh, en primer lloc dic que evidentment hi havia moltes qüestions doncs, que eren conegudes per part doncs, de la candidatura d'Unitat Popular perquè havien estat 8 anys intensos a l'oposició treballant, eh, però evidentment quan arribem a l'Ajuntament de Berga sabem que la situació que ens trobarem serà complexa però en cap cas tan complexa com ens la vam arribar a trobar, això és cert. Tenim un Ajuntament endeutat, eh, aproximadament amb 18,3 milions d'euros, per tant, amb més del 100% de l'endeutament del seu propi pressupost. Eh, parlem eh, d'un Ajuntament eh, que tot just acaba d'aprovar eh, doncs una relació de llocs de treball i que per tant doncs, és la primera vegada doncs, que hi ha aquesta relació de llocs de treball on eh, doncs, les persones treballadores de l'Ajuntament no, i s'indica també doncs, en aquesta relació de llocs de treball quantes uh, persones necessita la ciutat per tirar endavant, o quants tècnics es necessita, uh, i a partir d'aquí doncs, trobem un ajuntament amb 44 contenciors administratius, trobem un ajuntament doncs, amb uh, moltes problemàtiques perquè fa referència doncs, a, als ingressos, uh, tenim un ajuntament doncs, uh, infradotat a nivell de personal, uh, tenim un, uh, un ajuntament doncs, que es fa càrrec de manera uh, anòmala uh, d'un hospital, sense tenir-ne competències, ens trobem amb eh, tot un seguit de contractes que no s'estan complint, ens trobem amb tot un seguit de contractes que eh, estan caducats i que són forçosos, ens trobem en una situació molt complexa a nivell administratiu, amb una situació doncs, eh, on eh, cal posar fil a l'agulla i sanejar la institució eh, de dalt a baix, que és una tasca que evidentment a dia d'avui encara no s'ha acabat i que portarà encara anys eh, per, per, per tirar-ho endavant. Qui són els responsables d'aquest desori? Jo crec que la responsabilitat és la col·lectiva de tots els governs que hi han anat bé. Hi ha una, una desídia, diguem-ne pel que fa referència doncs, a, a l'àmbit de treball públic uh, en aquest sentit, uh, però per altra banda doncs, jo crec que també hi ha no? diferents problemàtiques que es, van, que es van ajuntant perquè per exemple eh, doncs el 2013 per ordre també doncs de la Unió Europea eh, no? doncs hi ha tot el que fa referència doncs a l'estabilització etc etc. a partir d'aquí hi ha la transposició d'aquestes lleis a l'estat espanyol i és l'estat espanyol que el 2013 no treu la llei de racionalització de les administracions locals que és el que és realment una autèntica soga eh, no? per tots els ajuntaments i és el que representa el segrest institucional de l'autonomia local en els ajuntaments És el que s'ha dit que els ajuntaments molts estan intervint no, completament, de facto. completament, estan intervinguts de facto des del moment doncs, que aquesta eh, llei, sobretot eh, simplement en els ajuntaments doncs, que tenim aquesta, no, aquesta de desestabilització econòmica financera i que no ens permet doncs, de mantenir aquest equilibri. Què passa amb això? Es dona aquesta situació, l'Ajuntament de Berga té diferents organismes autònoms eh, no, que eh, com que no eh, tenen aquest equilibri econòmic o financer s'han doncs, d'acabar eh, suprimint. Estem parlant del patronat de l'escola de estem parlant del patronat de l'escola de música, estem parlant del patronat de la Patum, òrgans que anteriorment eren de caràcter vinculant i a dia d'avui han passat a ser integrats directament a l'ajuntament i per altra banda el patronat de la Patum que ha acabat sent un òrgan de caràcter consultiu. D'acord? L'equip de govern sí li dona aquesta validesa de caràcter vinculant a l'hora de passar al plenari, ah això és un acord de facto, de paraula, val? Per vull dir, sí que comporta tot un seguit de problemàtiques, doncs evidentment que veiem doncs, que o posem fil a la colla o realment serà molt complexa de poder fer cap actuació eh, de les que hi ha a qualsevol dels programes electorals que hi pogui haver. Eh? Llavors el primer problema que us trobeu és el de la contagió econòmica de l'Ajuntament, no? Aquest és el primer problema que ens trobem i precisament bé arrel eh, de finals de juny, eh, si no recordo malament, del 2015, ens arriba una factura, necessitàvem una bombeta LED eh, pel polígon. Eh, i ens van enviar una factura de 500 i pico euros i ben di, carai, una bombeta, és cara. No? <ríe> aviam tornem a explicar-s'ho, Ens arriba la factura d'una bombeta led pel polígon, no? I la bombeta valia 500 i pico euros i ben di, bueno. Ja sabem que són bombetes de... que necess... no bueno, que són diferents, no és la bombeta que et compraràs a casa, lògicament. Eh, uh, però, uh, clar, el proveïdor ens diu, bueno, qual si m'ogueu amb dos anys vista, jo hi afegeixo els interessos de demora d'entrada. Per tant, li et paguem a 30 dies i la bombeta passa a valdre 200 i escaig. Evidentment hi ha tot un seguit de proveïdors que no volen treballar amb l'Ajuntament quan nosaltres entrem, veiem que hi ha aquesta problemàtica d'un cost mensual aproximadament mitjà d'uns 70.000 euros en compres, que nosaltres decidim que a partir del dia 1 de juliol el reduirem a 40.000 perquè per una banda no hi haurà aquests interessos de demora i tot el que nosaltres fem a partir de l'1 de juliol a través d'un decret, si queda aprovat, que pagarem totes les nostres factures i que amb el que puguem anar estalviant de no pagar aquests interessos de demora d'entrada, anirem pagant tot el que queda amb anterioritat. A proveïdors. A proveïdors amb anterioritat. Quan vam entrar a l'Ajuntament de Berga hi havia 2.800.000 euros per pagar a proveïdors. D'acord Persones fa... que feien 3 i 4 i 2 anys que no havien estat cobrant o que no havien cobrat. I qui un... és el responsable d'aquesta situació? Bueno, doncs els grups polítics i les persones que han dirigit aquest Ajuntament en el decurs dels últims anys, evidentment, sense cap mena de dubte. Però Com pot ser que s'instal·li una dinàmica com aquesta en un Ajuntament i no se n'assabenti ningú? I no Home, hagi... Se n'assabenta tothom, se n'assabenten els proveïdors que no cobren, se n'assabenten... No són... Si se n'entera tothom, com pot ser que aquesta situació es normalitzi? Perquè... Quin és el mecanisme que fa que aquesta situació es normalitzi? Perquè, perquè s'ha permès sempre, perquè els representants polítics no tenim responsabilitat de res. Jo puc enfonsar l'Ajuntament de Berga i demà ha passat marxar. I no passa res. No passa res. La responsabilitat serà pel tècnic o no pel tècnic. I sí que de vegades, evidentment, hi haurà responsabilitats polítiques, però en aquest cas tu no tens cap responsabilitat si t'has gastat 300.000 euros o has avalat una empresa privada. La ineficàcia econòmica no, té, no. no és de por. No, no. Això és ineficàcia o són, és és, és és o són estratègies econòmiques que sempre passen per, per enriquir el sector privat i enfonsar el sector públic? No, jo crec que passa més, és una qüestió bàsicament de decidir, de perquè tots els vesa. pagaments que es feien en aquestes empreses són empreses privades. Dir, no, no, no és tan una voluntat de, no, de, no, eh? de, de, de, de marcar més un caràcter privat que el públic, en aquest cas. Jo Hi ha un problema deig. també amb els deutes a l'Ajuntament de Berga. Evidentment, l'Ajuntament de Berga té ja us deia 18,3 milions d'euros de deute tenia, doncs, a data del del juny del 2015, a dia d'avui aquesta situació ha canviat. Jo ara no podria dir una data ai, una, una dada exacta, una xifra exacta eh, de quin nivell d'endeutament estem, però estem sobre els 12 milions 11 d'acord, amb possibilitat encara doncs, de poder baixar més. Eh, això tenint en compte que els crèdits ICO, que són els famosos crèdits que l'Estat va transferir als diferents ajuntaments. Uh, que això és interessant d'explicar i penso que cal que la gent de Berga també ho sàpiga i que ho conegui tothom, els crèdits ICO uh, eren un finançament que l'Estat feia als diferents municipis per una qüestió d'endeutament que tenien, d'acord? Uh, I per poder pagar doncs, aquests proveïdors. Quan l'Estat fa aquesta transferència de tots aquests uh, diners als ajuntaments, com ho fa? Mitjançant la banca privada, d'acord? Aleshores, fer transferència de diners entre dues administracions públiques no hauria de suposar en cap cas que la banca privada hagi d'intervenir pel mig, doncs es fa a través doncs, de diferents banques privada que eh, doncs, traspassa aquests diners en els ajuntaments amb un, amb, un, amb un interès del 4 i escaig per cent. Amb el qual cosa, evidentment, doncs, de l'Estat directament a Administració Pública als ajuntaments directament a Administració Pública o les comunitats autònomes directament a Administració Pública, han de pagar aquest 4,5% d'interès a la banca, a la banca. Perquè, sí. perquè sí. Una banca que recordem ha estat rescatada poc temps abans amb, <ríe> amb diners públics. <ríe> Cor correct. De temesaquests de banca que ha estat rescatat en diners públics, però que a més a més després encara ens tornem a trobar que els continuem rescatant també des dels ajuntaments en podem fer explicació després si s'escau, si però hi ha una, uns temes concrets en referència doncs, a l'habitatge que té molt a veure també doncs, amb, aquesta, no? amb aquesta impunitat i eh, immunitat eh, que té la banca i el sector privat en aquest, en aquest estat a dia d'avu. És, és la vella història del neoliberalisme que es privatitzen els béns no? i es col·lectivitzen les despeses o les bàsicament, pèrdues. Clar. Bàsicament. Doncs en el cas d'aquests crèdits, el que va fer l'anterior Ajuntament va ser demanar una, eh, un any de no pagament i per tant es començava a pagar evidentment doncs, quan començava el 2015. Ay, 2000, es començaven a pagar el 2016, va, de, va, de, va demanar dos anys de demora perquè es comencessin a pagar dos anys després, evidentment això ens ha tocat a nosaltres, entrem i a partir de l'any 2016 hem d'abocar 2,5 milions d'euros anuals de l'Ajuntament de Berga a pagar aquests crèdits. Aquest crèdit, eh, Tots els crèdits de l'Ajuntament de Berga finalitzarien el 2024, per tant si mantenim aquesta contenció que s'estan mantenint durant aquests 4 anys, però a la vegada no eh, podem eh, realitzar, perquè ara dia d'avui eh, hi ha maneres i tenim mecanismes i hem aconseguit poder arribar a tenir eh, diguem-ne un dèficit estructural molt baix, eh, doncs evidentment podem començar a fer coses. Us imagineu que són 2,5 milions d'euros anuals per mm. la ciutat de Berga, invertits a la ciutat de Berga? Mm. Doncs ja està tot dit. Mm, la, la contenció econòmica aquesta comporta alguna altra cosa, a part? Quines altres, quines altres mesures heu hagut a de aprend Clara la, la contenció econòmica fa per una banda que evidentment donc tu estigués en uns llindars d'endeutament que són inferiors als que marca la llei eh, i el ser inferiors als que marca la lleis doncs, evidentment i la Llei General de pressupostos de l'Estat que et marca anualment eh, també totes aquestes qüestions fa que eh, donc evidentment per exemple si el 2015 no podíem contractar personal a dia d'avui ho puguem fer. Uh -huh. Si la taxa de reposició, la taxa de reposició és una cosa que marca la llei general de la llei de pressupostos generals de l'Estat que és tantes jubilacions has tingut tu en el teu ajuntament, tantes les podràs cobrir. A dia d'avui els ajuntaments o fins fa dos anys els ajuntaments que ho teníem eh, molt malament econòmicament, les contractacions eren del 50%, per tant vol dir que si l'any 2016 es van jubilar vuit persones nosaltres només en vam poder agafar 4 o, o cobrir aquestes quatre places i per tant el nivell eh, no, de treballadors de l'Ajuntament també s'anava veient reduït perquè a més a més no podies ampliar el capítol 1, que el capítol 1 és el capítol de pressupost on hi ha tot el que fa referència a nòmines i això no es podia ampliar per ordre del, del, del Ministeri a dia d'avui hem pogut ampliar aquest capítol 1. Només l'any 2018 hem fet 22 processos de selecció a l'Ajuntament de Berga. hem ampliat eh, la relació de llocs de treball perquè en teníem que era minsa en... pel que feia referència doncs, als tècnics que han de garantir els drets de les persones que viuen en aquest municipi eh, i evidentment doncs clar això, ha fet que puguem fer això. No? Precisament l'altre dia a l'Ajuntament en parlàvem i dèiem si no haguéssim contingut econòmicament, el Departament de Recursos Humans estaria de braços plegats. No hauria pogut contractar Exacte. nou personal. Que l'aporten moltes coses en positiu, evidentment. Relacionat amb tot això, abans has, fet un, has anomenat el tema de l'hospital, uh -huh. què ens podries explicar una mica el tema, com està, d'on bé van bueno, és potser no, de les coses amb què forma part de la meva regidoria a l'Ajuntament de Berga i és les coses amb què més diguem na mi ha deixat les, les, les entranyes. Eh, uh, bàsicament parteix d'una situació enòmala, no mala, que és que uh, un ajuntament no té competències per tenir uh, res que faci referència, doncs en l'àmbit hospitalari ni cap servei hospitalari. En aquest sentit, el que marca la Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya és que els ajuntaments el que tenim és competències pel que fa referència a la salubritat pública, competències pel que fa referència també a la salut pública, entesa com a eh, doncs, tot el que fa referència doncs, a clavegaram, salubritat, etc. etc. I per altra banda tenim competències en tot el que fa referència a la prevenció de la malaltia, que és aquí on hauríem d'estar incidint de veritat com Ajuntament, en prevenir eh, no, eh, malalties i en eh, no, cuidar les persones que viuen a la nostra ciutat. I per tant, doncs en fer eh, propostes de salut comunitària que vagin molt més enllà del que estem treballant a dia d'avui. Eh, la situació és que l'Ajuntament és el titular d'un hospital, d'acord com a organisme autònom, com he comentat abans, l'hospital era un, formava part de l'Ajuntament, la seva presidència doncs, és l'alcalde de Berga, en aquest sentit, per estatuts, però és això. Què ens portava això? Ens portava tot un seguit de problemàtiques, per què? Doncs perquè la salut funciona d'una manera que, competencialment, és incompatible en l'àmbit de la legislació local. Bàsicament, estàvem encallant un munt de contractes que tenien a veure amb l'hospital, la pròpia, la pròpia dinàmica de la legislativa eh, i de la institució eh, d'un ajuntament no permetia tirar endavant moltes d'aquestes contractacions, quan eh, directament la Generalitat, qui és qui té la competència i ostenta aquesta competència, les pot fer de manera directa. Per tant, eh, això va, evidentment, eh, no, a posar sobre la taula doncs, que eh, un ajuntament no pot ser una trava d'un hospital, en cap cas, en cap cas i de l'Ajuntament de Berga era una trava per l'hospital. De debò. Eh, llavors, què fem? Valorem la possibilitat, que això era eh, diguem l'opció de màxims que hem portat sempre al el programa electoral des de l'any 2007, que era la integració de l'Hospital a la Generalitat de Catalunya, que és on entenem que ser i que és d'on entenem donant han de demanar aquests serveis. Bé, bueno, eh, jo vaig fer la proposta de canvi d'estatuts, vaig tenir reunió amb el conseller Comín el desembre del 2016, mm -hmm. però a la vegada li portava la proposta també ja treballada de que es quedés l'hospital al CatSalut. Va ser una reunió molt profitosa, ens va de deixar participar més de 4 hores d'explicar la situació doncs en la que es trobava l'hospital, i vam marxar d'allà eh, tenint clar que tant el conseller Comín com jo anaven per aquesta línia i que volíem, en tot cas, doncs que això fos una empresa pública, garantir-ne el servei. A l'Ajuntament de Pereca posàvem tres condicions sobre la taula, i una era la garantia de que aquest servei sigui de caràcter públic al 100%, la garantia que els treballadors i treballadores mantinguin el mateix conveni i que per tant els seus drets no es vegin eh, menys tinguts per aquest traspàs, i la garantia que en cap cas es reduiran cap dels serveis de l'hospital, que són assistencials i que són bàsics, davant del perill d'algunes veus que havien parlat anys enrere, doncs que això es convertís en un hospital sociosanitari. Hem garantit això. Realment es pot garantir que no hi hagi una assalt dels liberals o del neoliberalisme cap a l'hospital? Hi ha alguna...? A dia d'avui jo no ho veig possible, a dia d'avui de cap manera. Està garantit al 100% perquè, a més a més, eh, si aquesta garantia... La violació pública de l'hospital, sí, 100%. Passa, de ser, passa a ser empresa pública 100% de la Generalitat de Catalunya sense ser un consorci, per tant, no estarà integrada per cap empresa, ni serà una fundació, ni... Eh... Però si els liberals eh, guanyessin les eleccions eh, o algun liberal guanyi les eleccions a, a la Generalitat, podria... A la Generalitat podria fer aquesta situació, però l'Ajuntament de Verga podria recuperar el que és seu, vale. perquè és seu és de l'Ajuntament de Bergui, i fem una sessió del patrimoni. Ah, d acord. D acord. No estem donant res, fem una sessió del patrimoni, allò és nostre. jo vale. cas... important. Sí. important, perquè això sí que és una garantia, a no ser, a no ser que un consorcin eh, l'Ajuntament de Bergui. Sí, exacte, que, exacte que, sí, que, que posa el propi Juntament de Bergui i clar, clar. que veixen això. Que també, que també podria passar. Que també, és un, risc. també és un risc. Però eh, la voluntat era poder garantir això, no? i aquestes eren les tres peces claus i fonamentals d'això. En tot aquest procés, doncs, evidentment, eh, el Comin designa tot un seguit de tècnics doncs que treballaran amb mi directament aquesta qüestió aproximadament durant un any o una cosa així, fins que fem l'anunci definitiu, doncs ja que sí la Generalitat de Catalunya té la voluntat doncs, de eh, quedar-se a, a aquest hospital. A dia d'avui com ens trobem? Hem fet eh, Durant aquests eh, dos anys hem creat eh, cinc comissions, una comissió econòmica, una comissió jurídica, una comissió assistencial, una comissió patrimonial i una comissió laboral, amb les quals hem treballat tècnics de l'Ajuntament de Berga, tècnics de l'Hospital Comarcal i tècnics del CatSalut directament doncs, per treballar aquest traspàs. A dia d'avui ens trobem que el CatSalut aquest estiu passat ja va aprovar Uh, ja va donar llum verda doncs, a, a la creació d'aquesta empresa pública per unanimitat, i per altra banda, uh, ara ens quedava la, fa, la part de feina de l'Ajuntament, que era la segregació dels terrenys, ajuntar tots els terrenys junts i fer un traspàs de tots aquests terrenys junts cap a la Generalitat de Catalunya. Mm -hmm. Això doncs, es farà en el de dels propers dies, uh, tal i com doncs, ja estava previst. Uh, L'Ajuntament de Berges quedava pendent d'una petita qüestió de segregació de terrenys. Totes aquestes negociacions amb Toni Comines es fan sota el 155? No. No, són, no. Posteriors. són posteriors. De fet, no, són prèvies. 150, prèvies. Són prèvies I als 155. 155 tota, tota el 155 retarda? El 155 retarda 9 mesos, perquè clar, tenim de consellera la Dolors Montserrat, i en retarda durant 9 mesos. Clarament. <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> em, sembla que, em sembla que se li ha acabat la feina. Per sí, això exacte. Aquesta. Bàsicament. Si més no, de moments. Va ser una feina que vam fer doncs prèviament, després del 155, un cop ja teníem aprovat per ple el protocol d'intencions d'aquesta sessió al departament, doncs és quan passa ja el referèndum a l'octubre, l'aplicació del 155 i després estem nou mesos molt en standby on no podem treballar doncs perquè constantment eh, la direcció del Servei Català de la Salut, així com també els tècnics del Servei Català de la Salut, han de viatjar a Madrid constantment per donar explicacions de tot allò que s'està fent i de tot allò que s'està desenvolupant. Hi ha un setge brutal eh, per part del 155 sobre la Conselleria de, de Salut. Eh? Així com amb altres conselleries, potser no ha sigut tan bèstia, amb la de Salut hi ha hagut eh, un setge especialment dur. I respecte a l'hospital, el 155, eh, com es posi? O sigui... Bueno, ens, va, ens va implicar això, no? haver de parar les negociacions durant aquests mesos, no poder treballar tant com ens hagués agradat, eh, no poder tirar endavant moltes de les qüestions doncs, que possiblement hauria anat molt més de pressa, eh, i en aquest sentit, però bueno, cap a, a l'hospital doncs res si ara podem fer efectiu això. Bé, doncs després de tractar el tema de l'hospital volíem tractar encara alguns altres temes així de ciutat. Sí. Uh, Invergatur, uh -huh. Si voleu us puc explicar una mica com va néixer tot això i don, més carrer per contextualitzar-ho perquè en el, de, en el de curs dels darrers dos últims anys no ha passat massa res i per tant doncs potser hem de fer una, una retrospectiva per veure tot més clar. Invergatur, si no recordo malament, és un projecte que neix l'any 2001 o 2002 eh, per part doncs, de 18 persones que són empresàries de la ciutat i que volen fer una aposta doncs, per, eh, no, per un, un turisme hoteler, eh, a la vegada que també amb alguna connotació formativa, amb la Juviat o alguna història així. Ah, D'acord, és a partir d'aquí doncs, que l'Ajuntament de Berga doncs, vol donar suport doncs, també a aquesta iniciativa empresarial i ho fa a través d'un doncs, aval eh, públic a eh, una empresa privada. Ole. I aquest Explica-ho per a algú que no, que no entengui això els Això vol matisos. dir doncs, que l'empresa hi ha una empresa que ve a l'Ajuntament i diu jo tinc un projecte que és molt potent, que anirà molt bé, que és un projecte de ciutat, que pot ser meravellós o no, no ho sabem, però eh, volem que l'Ajuntament de Berga ens ajudi. Val. Eh, quina és l'ajuda que pot proporcionar l'Ajuntament de Berga? Nosaltres demanem un crèdit a l'Institut Català de Finances i l'Ajuntament de Berga, els, amb els diners de tots els contribuents... Quins quin nosaltres? Tots. Tots. tots. Perquè ho paguem tots. Els, tots. els, tots. els, tots. els, tots. els ciutadans, puguem, sí, els veïns i si veïnes pot... de la ciutat. Sí, uh, perquè, perquè ho decideixen representants polítics. Correcte. Clar. Aleshores, doncs, què fa? els representants polítics decideixen doncs, això. Quins representants eren? Oh. Em sembla que era la convergència d'abans del Juli, si Sí, no pot ser, el partit del 2000. Del... El Badia, poder. Sí, jo tinc apuntat Badia i Camps. Badia... Sí, pot dos, ser, es que pot sí que fos en aquella de la legislatura. Mm. Uh, perquè com que n'han passat de totes, a Invergatur n'hi ha hagut de tot a cada sí, legislatura, sí, sí, eh? vull, sí, vull sí. dir que això ho, ho, ho ha hagut sí, sí. de patir tothom. Eh? Uh, en aquest sentit, doncs, què es fa? doncs s'aprova que l'Ajuntament de Berga avala amb els diners de tots nosaltres, dir, dels contribuents, aquests 2.200.000 euros que demana Invergatur a l'Institut Català de Finances. Què passa? L'Institut Català de Finances no rep, eh, rep només els primers pagaments d'aquest crèdit, però mai més en rep cap. No se'n sap res més de tot això fins que entra la CUP a l'Ajuntament de Berga l'any 2015 i al cap d'uns 20 dies de ser l'Ajuntament de Berga a l'Institut Català de Finances ens requereix el pagament d'aquests 2.200.000 euros. L'Institut Català de Finances. Exacte, que és on hi havia aquest crèdit demanat. I ens exigeix el pagament d'aquest crèdit per què? Perquè si no, no ens donaran el permís per l'obertura del conservatori. D'acord? Sí. Tu vas parlar de xantatge en una entrevista uh -huh. per parlar de l'Institut Català de Finances. Evidentment, perquè crec doncs, que eh, posar eh, en entredit una institució eh, pública de caràcter eh, professional en l'àmbit musical, per una qüestió que fa més de eh, 12 anys que es remena i que no han demanat en cap cas, eh, ni han requerit en cap cas a l'Ajuntament de Verga que en fes el pagament, fer-ho en un moment en el qual eh, no acaba d'entrar un nou equip de govern que res té a veure amb el que s'ha fet i que a més a més l'Institut Català de Finances i una institució pública, que de vegades sí. actua de banca privada Sí, és una institució pública, pública eh, dirigida per una persona clarament liberal. Clarament liberal. Clarament. I liberal potser li queda curt. Perquè tu dius que és, de, és deliberada, no?, aquest reclam dels diners en aquell moment, és per circuitar l'economia de l'Ajuntament quan la CUP està al govern, estàs insinuant això. Bé, bueno, sí, clar, hi han hagut moltes d'aquestes qüestions doncs, que s'han produït així, és, dir, és una qüestió política purament, si la Petum havia arribat a tenir subvencions anuals de 90.000 euros, per què des que hi ja la CUP són de 30? Mm -hmm. Per què? Clar, de fet, el director de l'Institut Català de Finances, es eh, Josep Ramon Sant Romà, i abans de ser el director de, de l'Institut Català de Finances era director de Banc a Espanya. I ja som al cap del carrer, oi? Ja, ja, ja vèiem, Com ja som al ja cap del mena... Les portes giratòries, no? cap endavant, right. cap endarrere... I em sona que el crític va fer una denúncia dient que la persona que més gastava en dietes de, en, en el sector públic era ell, i denunciava que tenia un sou d'uns 120.000 euros anys sense dietes. Per entendre una miqueta, no? uh -huh. per contextualitzar, contextualitzar una miqueta està bé. Sí, sí, aquesta, aquesta demanda deliberada per de, de part de l'Institut Català de Finances pel que respecte a Invergatur. Ara què passa? Va arribar a la sentència, que això del conservatori també és interessant d'explicar perquè es vincula molt amb el, amb, amb Invergatur. Eh? Sí. És a dir, el conservatori s'inaugura, és a dir, es talla la citeta, però ni el servei està creat, ni els estudis estan homologats, s'han creat i s'han fixat unes taxes que els alumnes estan pagant però no tenen els estudis homologats, nosaltres ens trobem en una situació complexíssima. Però això és per part de l'Escola catalana, catalana? Això és per part del Departament d'Educació? Exacte, clar, perquè està vinculat precisament amb això, tenim un endeutament a la Generalitat de Catalunya de 2.200.000 euros i no ens deixaran crear el servei si no paguem aquests diners abans. Quan? l'anterior equip de Convergència i Unió no, ja havia inaugurat aquest conservatori, havia aprovat les taxes d'aquest conservatori, no havia creat el servei de conservatori el vam de crear nosaltres, de, negociant amb el Departament d'Educació durant l'any 2015, curs 2015-2016, perquè, si us plau, els estudis realitzats durant aquen, aquell any s'homologuessin malgrat nosaltres no vam començar a pagar el crèdit d'invergatur fins al novembre. Però llavors ja el xantatge el fa l'Institut Català de les Finances o el el Departament d'Educació? Jo crec que és tot una mica. I és la Generalitat mm -hmm. el que s'està posant ah, contra això. La m'està dient que la CUP de Berga, l'Ajuntament de la CUP dirigit per la CUP. Molesta. Toca molesta. Eh, rep part rep pals a les rodes per part de mm, polítics convergents. Amb algunes coses, sí, evidentment. Encara avui, encara avui i tant. Pues què passa? Passa clo que passa, igual que passa amb les relacions no I tu creus marcar... que la ciutadania de Berga està avantada d'aquest fet? del d'Invergatur, de... De tot plegat. Jo crec que no Bueno, sobretot no a mi el prou... que més em sobta del que ens expliques és quan dius que hi ha pals a les rodes per part de la, de la Generalitat a l'Ajuntament de Berga. Hi han coses que és evident que són pals a les rodes i hi altres coses que evidentment jo no tinc absolutament res a dir en com el Departament de Salut ha treballat amb nosaltres mm -hmm. i en com de bé ha estat desenvolupant aquesta qüestió i en com de doncs va per departaments el que m'estàs dient. Evidentment, vull dir, que això, vull dir, cadascú té la seva cadira, cadascú té el seu poder i cadascú fa el que és allò. Jo ja no recordo ni qui era, eh, us ho dic de debò, és dir, hi ha hagut una legislatura on de moment hem tingut ja, clar, quatre clar, clar, consellers de cultura clar, clar. i no hem, encara no hem aconseguit demanar hora amb la Laura Borràs de dia d'avui que ja l'han canviada. És dir, clar, això pels ajuntaments també és una trava, que realment, vull dir totes les peticions que vas fent, si les has d'anar reiterant amb cada conseller diferent i en quatre anys tens cinc consellers diferents, és completament complexa eh, que puguis tirar endavant d'algunes situacions. Eh? Això també són coses que s'han d'entendre, eh, jo penso. I sobre el tema de la titularitat, hi ha hagut una sentència, no fa massa, del la titularitat dels edificis que Invergatur no està tornant al poble. De fet, exacte, hi ha una, una sentència, eh, doncs que una mica estranya també la sentència en si, Uh, que la vam rebre si no malament, el 2016 també, des d'aleshores no ha passat res més, i és una sentència que ens diu 70% de raó a l'Ajuntament, 30% de raó als propietaris uh, o a l'empresa. En aquest sentit, doncs, uh, bàsicament es demana que es faci el retorn de les claus d'aquests edificis a l'Ajuntament de Berga, però l'Ajuntament de Berga té clar que no hi farà cap actuació, o com a mínim l'equip de Govern de Berga té clar que no hi farà cap actuació fins que això no sigui definitiu, perquè no ens posarem a invertir diners en un espai que eh, després acabi judicialitzat eh, per les voluntats eh, no, de certes persones doncs, de guanyar una cosa que, doncs, que en el seu moment ja és la que no fot. Doncs bé, posarem una cançoneta i després seguirem tractant altres temes relacionats amb l'Ajuntament de Berga. Quin és l'altra cançó que ens has demanat, Benti? He demanat una cançó que es diu Canción de Soldados, que és del Chicho Sánchez Ferlocio, que a mi m'agrada moltíssim. No? Eh, però que és cantada per la María José Llergo, que és una persona doncs, que té una veu brutal, eh, que a més a més eh, no canta per cantar, és de dir, una consciència clara de classe i té una consciència clara eh, del que canta i en aquest sentit penso que és molt important i a més a més una cançó preciosa, molt bonica i que marca molt el tarannà, que crec que hauríem de tenir eh, tots i totes a la vida. Dicen que la patria és un fusil i una bandera. Mi patria son mis hermanos que estan la tierra. Mi patria son mis hermanos que estan labrando la tierra mientras aquí nos enseñan cómo se mata la guerra. Ai que yo no tiro que no, ai que yo no tiro que no, ai que yo no tiro contra mis hermanos. Ai que yo tirar que sí, ai que yo tirar que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Nos preparan a la lucha en contra Seguim aquí a Ràdio Pinsania, la ràdio lliure del Bergadà, amb l'alcaldessa de Berga, Montserrat Venturós, venti per a la gent del nostre poble i per a nosaltres. I voldríem continuar tocant els temes que, que tenim aquí sobre la taula. Sí, temes que afecten ajuntament o no? que creiem que eren així interessants, com per exemple l'aigua i sorea, un nom lligat a l'aigua aquí a Berga i a la comarca l'aigua certament doncs és un gran tema, no? uh, com ja sabeu, doncs, uh, des de la CUP, uh a nivell nacional doncs, es fa una àmplia uh, no? campanya doncs, per recuperar tot el que són els serveis públics i en doncs, entenem com a servei públic uh, tot allò que està gestionant empresa privada que a la vegada són recursos públics uh, i en aquest sentit doncs, el que busquem doncs, evidentment en aquest cas és, doncs, és intentar uh, municipalitzar el servei de l'aigua Berga és una cosa que duíem en el programa electoral de fa 4 anys però que sabíem que durant aquesta legislatura no la podríem fer degut en primer lloc doncs, a l'endeutament uh, i al dèficit estructural que patia l'Ajuntament de Berga perquè s'hauria d'haver rescindit un un contracte, eh, no? que encara doncs està pendent d'ons de pagar moltes de les inversions que ha avançat Sorea i que no ha pagat l'ajuntament, però el que sí que hem fet durant aquesta legislatura és posar en marxa doncs una auditoria eh, del Servei de l'aigua per veure també doncs quines són eh, les anomalies que es poden haver produït en el decurs de tots aquests anys de contracte amb Sorea i per veure també, eh, això ens permetrà doncs definir i marcar una mica fer un marc general per després doncs ja plantejar eh, doncs, aquesta possible municipalització de l'aigua que s'hauria de produir eh, cap al 2023 o 2024. Quan finalitzi el contracte perquè l'Ajuntament no té capacitat per rescindir aquest contracte i fer el pagament del que s'hauria de fer per, per incompliment de contracte. De fet, eh, en premsa hi ha hagut gent que ha, que ha comptat els incompliments per part de la CUP de Berga uh -huh. i una de les cases que hi havia que hi havia sobre la promesa de remunicipalització de d'iber serveis i parlavant de l'aigua, entre altres.. Sí. Amb la recollida de residus ha passat el mateix. Amb la recollida de residus ha passat el mateix, exacte.avu dir no hi ha capacitat a dia d'avui de l'Ajuntament de Berga per eh, tenir... Eh... No? per internalitzar eh, massa serveis, precisament per aquesta qüestió que die, no? de, de, de quines són les traves o de quines són les qüestions que no podem fer des de l'Ajuntament de Berga per aquest endeutament que tenim econòmic. Si po eh, podríem poguésim crear nous organismes, eh, podríem tenir i que aquests tinguessin equilibri econòmic o financer, podríem fer molta altra feina, no? però per això tambédic clar, una cosa acompanya l'altra. A eh, la Municipalització de l'aigua, jo crec que l'anterior legislatura va quedar molt clar que no passaria en aquesta legislatura precisament per això perquè hi ha aquesta rescisió de contracte que finalitza el 2023 per això ara ens posem a treballar precisament per fer aquesta auditoria per veure quines anomalies hi ha i com pel que fa als serveis eh, internalitzats directament a l'ajuntament i el que fa referència doncs a la neteja d'edificis municipals mm -hmm. Aquí sí que doncs en ens vam quedar i vam no, quedar-nos tot el que eren treballadors i treballadores que abans treballaven en neteja dels edificis municipals, a dia d'avui són treballadors i treballadors públics, són treballadors i treballadores de, de BRG, que és l'empresa municipal, i en aquest sentit doncs, fa tots els serveis de neteja dels edificis municipals, dels pavellons, etc etcètera. etcètera no? És un primer pas no, per, uh, per exemple, doncs, per poder no? internalitzar certs serveis. En el cas, per exemple, que es podria estudiar perfectament en el cas de l'hospital, del servei de neteja de l'hospital, convenient amb el CAT Salut directament, podríem fins i tot internalitzar el servei de neteja de l'hospital, hi ha moltes qüestions a explorar en aquest àmbit, sobretot pel que fa referència també a recollida, però encara també podríem eh, parlar del que fa referència a neteja viària, que això també seria altament interessant, però eh, s'han d'anar fent passos eh, petits eh, perquè són molt dificultosos, perquè per exemple doncs, l'ArSAL no et permetrà crear un servei nou però sí que et permetrà contractar un arquitecte privat. Eh? Per tant, sí que la llei sí va en aquest camí que tu comentaves abans, no? de destruir el que és públic i d'implementar no? I, i donar força a tota la part privada. I això sí que és legislativament clarament marcat Clarament polititzat, Totalment. evidentment. Dintre, ara et farem una altra pregunta que suposo que, en res, que en tornaràs a remetre als deutes que té l'ajuntament, però també es volia fer una auditoria dels comptes de l'ajuntament. Sí, l'auditoria no s'ha no dut a terme. No s'ha fet mai l'auditoria dels comptes de l'ajuntament. <coughs> Bàsicament, uh, perquè va ser una qüestió al principi d'espantar-nos més aviat perquè ens va arribar quants diners era la factura de l'auditoria a l'ajuntament i vam dir ens va desespantar gairebé 30 o 40 mil euros vam dir Mare de Déu, Mare de Déu frenem perquè ara el que necessitem és poder pagar i certament prohibi dir és una tasca que igualment s'hauria de fer a dia d'avui però tenim interventora a l'Ajuntament de Berga Mai la història de l'Ajuntament de Berga ha tingut una interventor ha tingut interventor per si sí, durant un període de tres o quatre mesos, si no recordo malament, a l'anterior legislatura, però ara doncs, ja tenim interventora definitiva a l'Ajuntament de Berga, i en aquest sentit això també ens ajudarà moltíssim. Quin és el paper de la interventora? L interventora eh, hi han tres papers claus a l'Ajuntament, que són secretaria, intervenció i tresoreria. No? Eh, són les tres peces fonamentals d'un Ajuntament. Secretaria és eh, tota la part que et fa doncs, de donar-te fe de tot el que són els acords municipals, d'acord de dir-te si aquests acords municipals són o no són establerts dita de la legalitat i intervenció el que fa és dir-te si hi han diners o no per executar totes les actuacions que es fan a la ciutat i de quina manera s'han de, de, de fer. A dia d'avui la intervenció de l'Ajuntament se'ls hi ha afegit una, una tasca que és la de la fiscalització prèvia, que és eh, que a final d'any agafem eh, per sorteig, 30 expedients de l'Ajuntament de Berga, no? siguin de l'àmbit que siguin, són 30 i se 30, i la interventora es dedica doncs, a treballar tots i cadascun d'aquests expedients, veure si aquests expedients han estat fet d'acord a dret, eh, veure si tots els tècnics i tècniques han fet la tasca que els hi pertocava, i si finalment doncs, aquesta fiscalització ha sortit positiva o negativa, i per tant doncs, si aquests expedients s'han realitzat de manera correcta, i tenint en compte les garanties que han de tenir de cara doncs, els veïns i veïnes de Berga. Eh, aquesta és la tasca, a dia d'avui... Eh, hi ha una situació, evidentment, doncs, que clar, aquesta persona fa un mes que ha entrat, i fa molt poc, uh, no? però que uh, doncs, jo crec que ens permetrà també tenir una visió uh, molt diferent de, de l'economia o de, de com estem econòmicament a l'Ajuntament de Berga. Però 40.000 euros poden semblar molts diners, però potser hi ha molts ciutadans que tenen ganes de saber, de saber què, què és està el que passa i que potser llavors 30 o 40.000 euros no són tants diners dic... i és una promesa electoral que... Potser molta gent la volia, la desitjava uh -huh. profundament, i no era tan difícil. llavors La sensació que pot donar una persona més distant eh, eh, a nivell d'afectes a la CUP, uh -huh. potser podria ser que bueno, aquesta gent el que ha fet és el mateix de sempre i, i amagar sota la catifa tota la merda que van fer els, els grups polítics anteriors. Uh -huh. Bueno, jo no ho valoraria tant així, no? perquè totes les coses que, que han anat sortint, és de totes les anomalies que s'han anat produïint, Com per exemple ara es pot haver produït aquesta darrera amb el terreny de l'hospital. Uh, s'han explicat clarament eh? vull dir, I per altra bandaavull dir més enllà de conèixer uh, si una factura es va pagar a 700 dies o es va pagar a 400. Uh, v dir que això um, ja queda marcat dintre del que són els períodes de pagament mitjà proveïdors. Uh, però per altra banda sí, em sembla que si tu tens la xifra dels 18,4 milions d'euros ja pots veure quina és una mica també doncs, la política econòmica que s'ha dut terme o que s'ha desenvolupat en això, però és cert doncs, que és una de les qüestions com tantes altres, eh? perquè la CUP el programa portava 50.000 de coses i de qüestions que a dia d'avui encara no s'han pogut ni començar a implementar. Però per què? Doncs perquè també et trobes tot un seguit d'herències que en cap cas estarien al programa electoral de la CUP, perquè no formen part de, de res que tingui a veure amb la política que duria a terme a la CUP, proques de tirar endavant igualment, perquè si no van en detriment de la pròpia institució. Clar. I estàs gestionant contradiccions a diari, clar, a clar, diari. Sí, sí, sí. La CUP de Berga ha tirat endavant la urbanització dels Pedregals. Hola. Què passava si no tiraven endavant això? Doncs mm. que hi podien haver desdenúncies per valor de milions d'euros contra l'Ajuntament de Berga. Podem suportar això? No. Doncs responsabilitat, contradiccions, assumir-les i tirar-les endavant de la manera que puguem. Forma part, abans has parlat que quan entreu us trobeu 44 contenciosos administratius mm -hmm. oberts. suposo que aquí dins hi ha moltes d'aquestes contradiccions i pastels moltíssimes que, que has d'anar assumint en recordes algun altre d'aquests? de contenciosos per exemple donc arribar a l'ajuntament de Berga i haver de pagar una sentència per interessos de demora de valor, per valor de 360.000 mil euros havíem guardat havíem fet una partida en el pressupost que era de 500 milions ai, de 500 mil euros que era per um, despeses que poguessin sorgir de més a més, no coses que no estaven previstes. Clar, primer mes i mig se'ns sí. peten 360.000 euros d'aquesta manera, doncs evidentment, clar, eh, però era això, era interessos de demora, hi ha, un, hi ha contenciós per la Font Negra, evidentment obert, que finalment doncs, va guanyar l'Ajuntament de Berga, que suposo que acabarà sent recorregut, però que va guanyar l'Ajuntament de Berga, i havia els contenciosos oberts també referents a la relació de llocs de treball, de treballadors i treballadors que no estaven d'acord amb el que estava passant, hi havia contenciosos oberts en referència doncs, a moltes... A contractacions que s'havien fet, hi havia contenciosos oberts referents també a llicències que potser havien estat mal donades o que no hi estaven d'acord les persones que se'ls havia donat aquesta llicència, hi havien contenciosos referents doncs, també a qüestions amb el tema de, de, de l'empresa del càmping, no? hi ha hagut eh, vàries qüestions d'aquestes que moltes d'elles s'han anat tancant, però jo crec que el que és important de remarcar com a mínim és que durant aquesta legislatura no s'han interposat cap contenciós administratiu contra l'Ajuntament de Berga. Mm. Molt bé. Uh, altres temes, uh, el Cés Serra de Nuet és un tema que ha estat molts anys encallat, com està? El Cés Serra de Nuet també és una un altre uh, no, que jo valoraria de desídia pura i absoluta, uh, que passa en primer lloc doncs, perquè uh, jo crec que això ja ve de fa uns 11 anys, darrere o 12, en aquest sentit quan nosaltres entrem a l'Ajuntament de Berga el que ens trobem és que el terreny del CSR de Noet ha estat cedit de manera efectiva al Departament d'Educació, però aquesta, aquesta sessió ha quedat. Què faltava per fer el CSR de Noet i què teníem constància que faltava per fer el CSR de Noet des del 2011? Teníem constància que calia fer una modificació del planejament, teníem constància que calia fer una expropiació, teníem constància que calia fer un projecte d'electrificació i un projecte d'asfaltat pel carrer Pla de l'Alemany. Tot això se sabia des del 2011 i que s'havia de fer això des del 2011. És quan entra la CUP de Berga que comença a fer la modificació de planejament, es fa la modificació de planejament al gener del 2016, eh, s'aprova inicialment aquesta modificació, s'aprova definitivament al cap de nou mesos, un que ha passat ja per la Comissió d'Urbanisme de la Catalunya Central, que és qui aprova aquestes modificacions de planejament urbanístic, es fa l'expropiació aquest estiu passat, no, fa dos estius, eh, i finalment, el que fem doncs, és clar hi contractar, construcció del CES, fer el projecte d'electrificació de i el projecte de, doncs, del carrer. A dia d'avui, que ens trobem? Que el CES ja està realitzat perquè una de les qüestions que va posar el departament sobre la taula, que a més a més això va ser una descoordinació entre el departament i nosaltres, quan el departament obre el concurs, mh, premia aquelles empreses que en menys de X temps ho tinguin fet, uh, i nosaltres necessitàvem aquest temps paral·lel per poder desenvolupar les obres del costat. A dia d'avui ens queda bàsicament l'enquitrenat del carrer, fins a baix de, de tot i estem en converses amb el departament per veure quan fem el traspàs definitiu ja dels alumnes cap al CES. Uh, però evidentment era un equipament imprescindible que necessitava uh, sobretot doncs, de poder Bueno, coi, de poder fer tota la tasca que l'Ajuntament no havia fet però que havia de desenvolupar. Ja vam tenir durant el 2016 indicis de que si nosaltres no fèiem la feina evidentment traspassaria a un altre, vull dir el pressupost que hi havia pel Césserra de Noet, passava a un altre institut d'una altra comarca, de la Catalunya Central, i va ser quan evidentment ens vam haver de posar a córrer per poder tirar tot això endavant, que dia d'avui esperem que arribi ja a bon porta a final d'aquest curs o ara per Setmana Santa. Hi havia una de les promeses vectorals que, que aquest article el que fa referència al crític eh, esmentava era eh, la manca d'avanços en el tema de la participació ciutadana. Uh -huh. Què és el que ha passat amb aquest, eh, amb aquest punt? Perquè Hi ha, el 20, hi ha hagut algunes, eh, algunes explicacions algunes for no? de comunicació entre l'alcaldesa i els mitjans de comunicació de la ciutadania, sí. però potser el que no s'ha fet era tot el projecte que es tenia de consells, assemblees a barris i això. això no? Què ha passat amb aquest tema? Ha passat que bueno, a nosaltres una part sí, una part indiscutiblement sí, uh, però per altra banda doncs, també el no conèixer el funcionament de l'administració. Hi ha una part del programa electoral que està redactada clarament uh, sense conèixer el funcionament, no? i cal fer autocrítica de tot, no? perquè de tot se n'aprèn, sense conèixer el funcionament de les administracions públiques. Volíem i teníem ganes d'explicar tot el que estàvem fent a tots i cadascun dels diferents barris de la ciutat i vam dir que establiríem això. Uh, que a dia d'avui jo no ho tornaria a proposar mai més. Uh, sent, havent vist com he viscut aquests quatre anys i eh, proposaria altres fórmules uh, que sí que ens permetrien també de fer aquestes explicacions i si sí ens permetrien també de treballar uh, juntament o més cols a cols amb els veïns i veïnes. Però perquè no es pot perdre aquella interrompècia, eh, per què no es pot fer? it amb molta, bueno, no es forma es molt molt cateòrica. En el sentit de que no hi ha hores possibles per desenvolupar totes les tasques de l'ajuntament i a la vegada fer això. Hi ha mecanismes que es permetrien fer això, certament, però no cada 15 dies com nosaltres hohauríem marcat en el programa, el que deia, cada 15nze dies eh? O sí, cada setmana. cada mes. Per, bueno, cada cada mes mes mes. a un barri. I per què no es pot? Coi, doncs no, tens el, el, no, no has establert cap mecanisme dintre l'Ajuntament administrativament parlant que tu puguis eh, arribar a desenvolupar aquestes accions i aquestes accions poden ser d'algun tipus com a mínim de caràcter vinculant, perquè parlar per parlar en podem parlar amb tothom, això està clar uh, però necessitem que aquestes propostes arribin a algun port, i que arribin a algun, a algun lloc llavors què fem? Primer de tot crear la regidoria de participació que això no estava ni creat, crear el departament de participació que tampoc estava creat, malgrat sí que hi havia una persona que tenia el nomenament de regidor de participació, però clar si no tens cap tècnic ni cap persona que es desenvolupi tasques de participació, lògicament el nom hi pot ser, però vull dir, creem el departament de, de participació, evidentment tot això són tràmits dins de l'Ajuntament, exposicions públiques, impugnacions, aprovacions definitives, 30 dies de no sé què, tots aquests tempos que nosaltres, no que desconeixes quan ets fora l'administració, però que eh, després quan hi ets tant t'atabalen com a representant polític, perquè realment voldries que les coses anessin molt més de pressa, eh, i en aquest sentit doncs no és possible, creem el departament de, de, de participació, creem la plaça de tècnic de participació, que tampoc estava creada, eh, no? la posem dins de la relació de llocs de treball, contractem, bueno, fem el concurs, i per aquesta persona comença a treballar, i això estic dient que ho vam començar a moure al juliol del 2015, aquesta persona comença a treballar l'1 de gener del 2017, o sigui, la primera setmana de gener del 2017, per tant, imagineu tots els tràmits que hi han per fer, una tonteria eh? per crear un lloc de treball. Uh, I és a partir d'aquí que la Marta es posa a treballar, una companya doncs, que, que és ara dia d'avui doncs, la tècnica de participació, que ha desenvolupat doncs, tot el que és el nou marc normatiu del reglament de participació que ja va quedar aprovat en, uh, si no recordo malament, ara fa dos mesos i que per tant doncs, ja està en vigor. Uh, i a dia d'avui doncs, tenim tot un seguit de mecanismes també dintre d'aquest reglament que ens permeten uh, desenvolupar uh, doncs, tasques que fins a dia d'avui no es podien desenvolupar des de, la, des de veïns i veïnes de la ciutat. Hem separat el que és el reglament de l'Ajuntament del que eren dues pàgines de participació que hi havien de més a mes. No? Ara tenim un reglament íntegre de participació i un reglament orgànic municipal que ja treballa els temes interns de l'Ajuntament que és el que, de, és el que hauria de correspondre. I quins mecanismes ofereix aquest Pla de participació. Mira el pla de participació, que sobretot una de les fites més importants que per mi eh, era la que volia incorporar o la que creia més interessant és eh, que hi ha d'haver una fiscalització popular també de tots els contractes que hi haguin a l'Ajuntament i de tots els serveis que presti l'Ajuntament. Per tant, eh, quan tinguem un contracte de subministrament, de no sé què, podrem crear una taula eh, de via pública, eh, no? i a partir d'aquesta taula via pública fer la fiscalització amb els ciutadans, de, que s'està desenvolupant, mostrar els contractes, mostrar-ho tot, etc. etc. Hi ha el que són els consells oberts. Uh, tu pots participar directament al plenari. Cada vegada que vulguis en el plenari, un cop finalitza el plenari, tu pots participar obertament en el plenari, fent les preguntes que tu vulguis sense haver d'interactuar prèviament ni haver de demanar permís ni res. Tu arribes al ple, agafes el micro, fas les preguntes directament als representants polítics. Uh, per altra banda també hi ha. Acabat la... el ple, dius. Acabat no? el ple, sí. Si tu sí, fes la petició és... prèvia ho podries fer-ho, eh. Eso s'ha veut a l'Ajuntament de Sallent. Sí. Sí. Però per això cal omplir de continguts al plen, que és un tema que ha sortit molt en moltes entrevistes. Ah, exacte, perquè a més, a més en els plenaris també tenim el costum, no? un cop ja t'has um, començat a treballar en, en aquest àmbit i comences a parlar amb un argot que sincerament la gent no t'entén, no? i és complex, i a vegades els plens municipals acaben sent més una desinformació que una informació, bàsicament perquè acabem parlant tots amb morse uh, no? i fent coses doncs, que, que no acaben entenent els veïns i veïnes. Has dit ara mateix has dit una, una, has fet una reflexió important sobre el fet de que la gent no entengui el que passa en un ajuntament. Eh, aquest pla de, de participació ciutadana també té una, una base en què és la participació que hem parlat molt i en té un altre que és el de la comunicació, perquè em dóna la sensació de queic no sé si és aquest ajuntament o tots els ajuntaments tenen un problema per comunicar que és el que hagut seguessem fer correctament més en un context polític com el nostre, no? amb tanta pressió, des de tant, no? per part de l'Estat, per part de la Generalitat. Llavors, eh, aquesta comunicació eh, de les coses que fa l'Ajuntament a banda de venir a Ràdio Pinsania, eh, quins altres mecanismes teniu? Home, nosaltres, per exemple, hem organitzat de vegades jornades, per exemple, el dia de Sant Jordi organitzem una jornades de portes obertes a l'Ajuntament no? i expliquem com és la gestió de l'Ajuntament des del nostre punt de vista, des de primera persona. i Normalment organitzem sempre amb la regidora Mònica Garcia. Eh, llavors per García. Doncs, muntem espais de participació també doncs, per exemple amb el polígon, amb els treballadors ai, amb tot el que és eh, doncs, tots els propietaris del polígon, per exemple, on es consulta constantment totes i cadascuna de les actuacions que es faran, a nivell doncs, de, de comerç, el Altitot fa reunions mensualment amb tots els comerciants o amb les diferents associacions de comerç, etc. etc. Vull dir que hi ha un contacte i ha de ser constant, no? evidentment. I jo crec que eh, el tema de comunicatiu que tu estàs comentant eh, és una de les qüestions on cal incidir absolutament més, perquè la gent no entén què passa a les administracions públiques. Jo fa quatre anys no entenia algunes coses que dia d'avui puc comprendre i puc entendre i que necessito explicar, perquè si no les expliques tampoc s'entenen. Mm -hmm. Quan tu com a alcaldessa dius vale, jo vull ser Serra de Nuet i vull fer això uh, d'aquesta manera, jo uh, et diuen vale, molt bé, però això ho trigaràs un any i mig a fer-ho. Mm -hmm. I dius, per asfaltar un carrer necessito un any i mitja en sèrio? Mm -hmm. Entre que faig el projecte, l'exposo públicament, l'aprovo, faig l'aprovació inicial, aprovació definitiva, contracto, adjudico, Comencen a treballar, ningú impugna, dos anys. Gràcies. Són coses aquestes que, aquests, que els hauríem de poder explicar molt més perquè s'entendria molt més eh, per què ens costa tant eh, tirar endavant un procés de selecció a l'Ajuntament. Molt bé, eh, anem a fer un petit descans després d'aquesta entrevista tan densa però tan interessant que estem tenint aquí amb la Venti. Sembla, sembla, que sembla senzill, eh? un ajuntament Sembla que hi hagi poca informació no, i poca feina eh? poder, poder, no, tant. Vis de, de lluny eh, I després parlarem a, a parlar de temes més genèrics com la CUP nacional com el procés polític passant molt per sobre perquè tampoc tindrem temps en detall No, perquè hauríem de fer un altre Veus de la Terra Exacte. només per tractar el, el tema a fer Quan vulgueu Joan, posa una cançó de la raïc vale. La del poema Entre poetes i presos al poema de la Guerra Civil d'Alacant, que és preciós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 de servidumbre pasa que ustedes nos odian pasa que ustedes nos odian porque somos los hijos de los versos de los poderes la disidencia que sale a flote, la noche al raso, del fugitivo, somos el puño con el latido, la primavera más valenciana, somos la escuela multiplicada, somos los que fueron tanto siendo nada. Y en ese pozo de ley y de orden, de sucias sombras, de Pasa que ustedes nos odian Pasa que ustedes nos odian ¿Por qué? Somos los hijos de los versos De los poetas y los presos Estem ara arribant al final de Veus de la Terra, aquí a Ràdio Pinsenia, a l'emissora lliure del Berguedà, amb la Montserrat Penturós, la Benti, l'alcaldessa Berga, i en aquest últim bloc volíem abordar una mica per sobre, perquè entenem que ens tindríem per hores per parlar-ne, però la situació actual del país, com la veus? Pregunta Bé, genèrica gran. Eh, genèrica, veig una regressió absoluta en aquest sentit, vist on érem fa exactament un any i mig, on som a dia d'avui, no? quines són les passes que s'estan fent efectives per implementar el que va sortir l'1 d'octubre, que ja s'ha vist doncs, que no hi ha voluntat per implementar això, per altra banda, crec doncs, això, doncs, que hi ha una regressió molt bèstia pel que fa a les institucions pròpies a uh, les del Principat de Catalunya en aquest sentit, bàsicament perquè uh, no estem sent completament còmplices de la repressió de l'Estat, estem actuant com a còmplices i amb connivència amb l'Estat espanyol uh, i en aquest sentit doncs, jo ho valoro molt negativament la situació que estem vivint a dia d'avui i que a més a més doncs hi ha aquest desgavell i que ens haguem de fixar per exemple doncs, en, o que les notícies del dia siguin, avui he llegit un article molt molt altament interessant de la Laia Alta Riba que parlava precisament no, d'una una setmana redar uh, uh, els llaços grocs. No? Uh, Port la Generalitat Cat... ha uh, portada a TV3, El president canvia la mm, pancarta, per no sé què? Estem en una batalla simbòlica quan, per exemple, tenim persones que estan aturant desnonaments cada dia. No? I, aleshores doncs, la batalla simbòlica no serveix absolutament per res, pot servir en alguns moments, uh, però evidentment aquí el que cal és un... augmentar el nivell de confrontació bàsicament no? i de veure doncs, que hi ha aquesta capacitat de tirar endavant. Això passa evidentment perquè aquesta legislatura finalitzi. Jo trobo sempre si més la crítica, una mica massa radical, la idea de regressió absoluta, perquè és veritat que ara tot s'està reduint a un tema de batalla simbòlica, i és veritat que hi ha una complicitat amb la repressió de l'Estat però també s'emmarca en una situació d'un judici amb una estratègia clara que és el judici de ruptura per part com a mínim d'algun dels membres d'alguna de les persones Estat. acusades i això també limita o modifica el marc de relacions fins a la sentència del judici. Dic això perquè em dóna la sensació que a la batalla que hi ha, la lluita que hi ha contra l'eststat de no, que ha fet força des de fa uns anys mm. Es deu també a uns certs tempos i ritmes que li són propis, en el qual hi han avançades a posicions i a vegades perquè l'estat també és un aparell poderós, que no només està format per idiotes i amb moments de trinxerament per' alguna Llavors, ho dic perquè aquesta sensació de la regressió absoluta és molt pessimista, i, i sobre la taula hi ha un tema que ho està portant tot ara mateix, que és el, judic, que el, és el judici. judici, el judici de ruptura. Hi haurà un moment clau que serà quan surti la sentència. Indiscutible. I fins llavors hem de mantenir-nos a les trinxeres, però optimistes, poder, no? Jo sóc molt optimista, eh? Ah. No, que jo digui que hi ha un context de regressió no vol dir que jo no sigui optimista. Si no fos optimista no estaria tornant a presentar les eleccions a l'Ajuntament de Berga, us ho asseguro. Això, això és cert. Però, en aquest sentit, vull dir, eh, penso, evidentment, que doncs, el judici està marcant això, estem veient també i estem assistint a una dignitat molt bèstia per part de les persones que estan uh, no? uh, sent empresonades, que estan sent exiliades. hi no? estem veient i també assistint a un canvi de discurs també molt important. penso. però evidentment uh, per la consecució d'objectius uh, polítics, uh, ferms, Doncs evidentment passa això i la història ens ho ha, ens ho ha demostrat, és a dir en unes primeres emprenzies, retrocedim i torna a haver un altre intent d'embranzita i finalment s'aconsegueix i això, vull dir, és 1905 Rússia, a 1917. dir, no ho vull emmarcar en aquest context, però sí de dir, doncs, que sempre hi han passos i moments en els quals, doncs, evidentment, hi ha regressió, però després es torna a avançar. l'altre dia jo crec que això és una cosa molt important, que a més a més em va fer molt mal, però que penso que és important tenir en compte. l'altre dia estàvem a l'Ajuntament de Berga. Venen eh la canalla de primària, doncs, a preguntar com funciona l'Ajuntament, etc, etc, no? I jo els hi dic per què us sembla que poden servir aquestes cadires i aquests bancs, que hi ha aquestes cadires que teniu aquí davant i pos diuen, pels regidors i per l'alcaldessa. I els bancs on esteu assentats vosaltres, i la seva resposta és "Pel·s acusats". No, penya, no, això no pot ser. O sigui, no pot ser que la nostra canalla a dia d'avui estigui creient que els bancs són pels acusats. No, els bancs són per les persones que vindran lliurement al ple, no? Però estan veient això. I aquesta gent, eh, naixeran o creixeran, no? amb aquesta voluntat, entenc, de combat també, i que ens permetrà avançar a pas ferm en pocs anys. Per algú amb estudis de dret com tu, uh -huh. uh, sé que no tens gaire temps amb l'Ajuntament i tot això, però segueixes el judici? Bueno, l'he seguit en alguns moments, sí, perquè l'altre dia em van avisar que un Civil m'havia mencionat en el judici, no sé per què, encara no ho he vist, però sí, l'he anat seguint, i és és aberrant el que està passant allà i per això és eh, tens aquesta part eh, és que és la destrucció fins i tot el dret entès no, com a tal.s tal que no. no, no. Tal qual, tal qual. I per altra banda, trobes aquesta part tan eh, polititzada, bruta i demès i l'altra part que hi ha una dignitat brutal i un, no? i un, una fermesa i un posicionamentaquest eh, jo continu dempeus iès, de doncs que carai eh, fa que com a mínim l'autoestima pugir i la dignitat col·lectiva també, i això hi ajuda molt. I Jo penso que també és cert que com deies, serà clau la sentència evidentment i a partir d'aquí hi haurà un revulsiu. Sí, la mobilització, hi haurà un altre, moment, un altre momentum no? sí. que es diu tant ara, esperem es donarà un altre momentum i, i, i aviam com està el, necessitem... com està el poble català en aquell moment d'activat, desactivar de letàrgic o d'activisme. Les persones que estem a les institucions municipals necessitem també no? aquesta pas endavant del govern de la Generalitat de Catalunya perquè si no estem completament desemparats i havent d'assistir a cada moment doncs, a denúncies, compareixences. Ah, és molt cansat aquest pes de la repressió diguem en aquest sentit però jo penso que no us poden fer passes enrere i menys quan la batalla és estrictament simbòlica. En aquest moment, en aquest moment eh, per on passa la CUP de Berga respecte a tot aquest moment polític? Per on, per on passaen eh? a nivell organitzativament en quin moment està a nivell de capacitat de bueno, la CUP de Berga també és una bueno, neix precisament doncs de, no, de, de volunats eh, diguemne més o menys individuals de dos sectors concrets de l'Ateneu liiberari del Berguà i per altra banda doncs del Casal Panxo i a partir d'aquí eh, no, conflueixen un seguit d'ides doncs que fan que la CUP tinin endavant. A dia d'avui la CUP organitzativament eh, a Berga, està més forta que, que fa doncs, 8 anys possiblement, no? perquè hem tingut també doncs, la capacitat de generar aquest grup de treball, però per altra banda també hi ha hagut una cosa que ens hem de fer crítica a nosaltres, no? el distanciament entre el treball que estaven fent a dintre la institució i el que havíem de fer necessàriament a fora, val? i no hem tingut la capacitat d'explicar prou bé als nostres companys i companyes la tasca que estàvem desenvolupant a l'Ajuntament i que per tant m'hagin pogut entendre com a pròpia perquè ens suposava més feina explicar això als companys que pas executar-ho directament nosaltres, que ja sabíem el que estava passant, però sí que és imprescindible doncs que hi hagi aquest acompanyament per part doncs, de les persones de l'assemblea. Mm, és complex, organitzativament parlant, estar a govern i a la vegada tenir una assemblea, perquè és això que passa, perquè els tempos són diferents, les lectures són diferents, eh, el llenguatge és diferent, D'acord i aquí hi ha bastos esforços per fer això, però jo crec que la CUP està més, eh, més organitzada i és que fa cafà, vuit anys. A més de la CUP, la CUP sempre s'ha presentat o històricament s'ha presentat sempre com un moviment polític que desborda el seu propi sistema organitzatiu, és a dir que els simpatitzants de la CUP que fins i tot a vegades fins i tot han tingut un espai de participació sí. dintre del propi la pròpia assemblea de la CUP, però la CUP sempre ha volgut desbordar-se a si mateixa uh -huh. i eh, generar lligams i complicitats amb els amb de Sarça d'associacions i amb els col·lectius a la ciutat, no? Com valores aquesta relació a Berga actualment? Perquè al final la força de la CUP no és només la força del, no. del partit, sinó també la força de, de tota la societat que l'acompanya, no? L'Esquerra independentista a dia d'avui eh, està fent molta feina, eh, però té certa reticència, i això és una opinió molt personal, però té molta certa reticència a no treballar en espais que siguin propis, és a dir, Tu pots anar a treballar amb una sessió de veïns perfectament. Hi haurà persones, evidentment, que no pensaran com tu, i hi haurà persones que seran de dretes, i hi haurà persones però sí que has d'incidir necessàriament en la vida col·lectiva del lloc que tu participes. Encara que no tothom estigui d'acord amb tu, encara que les teves idees no siguin uh, les més correctes, és a dir, o encara que els altres uh, discrepin amb tu, però és que hem de construir plegats, i construir plegats significa no ficar-nos només en una bombolla del Casal Pancho, o en la bombolla de la CUP, o en la bombolla no sé què, sinó que hem de treballar col·lectivament en molts altres àmbits i començant precisament pels espais on nosaltres habitem i vivim, si tu vius al barri de la Font del Ros el lògic és que tu estiguis militant o estiguis treballant o estiguis incidint en el teu barri i amb els veïns i veïnes que estan organitzats per certes coses o si tu vols treballar en un altre àmbit, doncs el que és normal és que les persones eh, més enllà eh, d'aquesta voluntat política que tenim i d'aquests aquest, eh, espais col·lectius eh, que compartim, doncs que evidentment hi ha d'haver un treball que vagi més enllà de, de les nostres pròpies bombolles, jo penso. I com creus que es podria millorar la coordinació entre les associacions i els col·lectius a Berga amb la CUP de Berga o l'Ajuntament de Berga? Bé, amb l'Ajuntament de Berga és imprescindible en primer lloc doncs que totes les entitats sàpiguen doncs, que hi ha un recolzament o que hi ha d'haver un espai clar de recolzament cap a les entitats des del propi municipi, el que jo sempre dic o des de la pròpia institució, que jo sempre dic és que alerta amb la vinculació que fem de les associacions amb les institucions. És a dir, amb si tenim associacions autogestionades, no intentem coptar-les com a institucions. d'acord dir si aquestes institucions si aquestes associacions treballen de forma coordinada, treballen de manera donc això que fan demandes i peticions a l'ajuntament, no les podem convertir en associacions que pengin directament de l'ajuntament o que siguin diguem-ne emissores del que l'ajuntament digui. al contrari han de ser autònomes perquè des del moment que són autònomes són quatre contraposen allò que estàs treballant i és quan tu pots veure amb què, amb què estàs fent malament. Molt bé, moltes gràcies, Benti, abans d'acabar l'entrevista. Tenim unes preguntes una mica més... Com definir-ho, Oriol? És que volíem demanar sobre ràdio de Berga, però, clar, la ràdio de Berga és aquesta. <laughs> a dia d'avui... Però sembla que sí. una cosa que és una emissora municipal. Ens em en pots explicar alguna cosa, també? Bé, de l'emissora municipal, doncs, evidentment, fa quatre de, anys... De, de l'emissora de... municipal, que no és aquesta, eh? Sí, sí, sí, de, de ràdio... Sí, sí. De l'altra, de l'altra 107. ràdio. 107.6, ràdio... Uh, bàsicament amb Ràdio Berga, doncs, sí, teníem una aposta que aquí també doncs, cal fer uh, autocrítica també doncs, cap a l'equip de govern en aquesta legislatura. Uh, teníem una aposta clara uh, doncs, per tirar endavant la qüestió de la ràdio, una altra de les qüestions que evidentment doncs, també està judicialitzada en aquest sentit. Uh, L'Ajuntament de Berga no té ni tan sols creat el servei de ràdio. Què vols, no... dir, què vols dir que està judicialitzada? Perquè potser els oients no... Vol dir doncs, que uh, les persones que gestionaven l'empresa o sigui les persones que gestionaven la Ràdio Pública Municipal eren una empresa que va acabar amb litigi amb l'Ajuntament de Berga i que dia d'avui doncs, forma part d'aquests altres contenciosos que hi ja han oberts a l'Ajuntament de Berga i que per tant doncs, hem de veure com s'acaba determinant o què acaba definint aquesta sentència o si hi pot haver un acord respecte doncs, a l'empresa que tenia la ràdio i l'Ajuntament de Berga. A partir d'aquí, què caldrà fer? Caldrà doncs, la creació del servei, caldrà posar també a, no, una persona a la plantilla que haurà de ser la directora d'aquest servei Accord i a partir d'aquí implementar-hi ja tot el que és la ràdio gestionada directament eh, entenem eh, des de l'ajuntament però hem de veure també doncs, quins seran aquests mecanismes i com ho farem qüestions com aquesta eh, també i que han quedat penjades eh, i que també doncs, cal fer autocrítiques per exemple a l'estació d'autobusos, sin lugar a deudes. O sigui, l'estació d'autobusos fa dos anys que tenim els projectes sobre la taula eh, però evidentment ja us dic som hereus d'un munt de projectes que no formen part del programa electoral de la CUP però que els hem de tirar endavant igualment perquè no vagin en detriment dels, dels drets que eh, que ha garantir necessàriament pels veïns i veïnes un Ajuntament uh, i en aquest sentit, doncs, bàsicament, uh, són dues de les qüestions doncs, que evidentment hem deixat sobre la taula, però que les hem de continuar treballant en cas que puguem doncs, revalidar aquest, aquest govern a l'Ajuntament de Berga. Seguirem de molt a prop aquest cas, com et pots imaginar. Ho sé, <laughs> ho, sé ho sé. Aquest dels capers. Sí. <laughs> doncs esperes. jo tinc una última pregunta una mica personal. Per, per aquells que ens has fet recuperar una miqueta l'esperança en la democràcia i no et volem veure marxar, quant temps et veus fent aquesta feina? Ah! Doncs eh, com a màxim, en cas que sigui revalidat o no és igual, ho podré fer només durant 4 anys més, perquè la CUP marca precisament doncs, un, un, un terminis per, per participar de les eleccions, perquè entenem que la política eh, no és un àmbit professional, sinó que és un àmbit eh, eventual, eh, no? i que tots i totes doncs, tenim les nostres professions i que per tant en cap cas doncs, la política ha de passar a ser una professió, i per tant doncs, la CUP marca, en, inicialment i tal com està marcat avui, 4 anys de legislatura al Parlament de Catalunya i 8 anys de legislatura en els ajuntaments. Per tant, com a molt, 4 anys més. En aquests 8 anys, els que et pots, pots estar al càrrec de les institucions, els 6 mesos es compten o es compten? O com no es ah, no ho això! <laughs> Sempre s'han tan precedents, eh? <laughs> No he Bones. preguntat mai, però bueno, ja ho demanarem a la cua. Bé, bé. A ver si em compta. Escolta'm, Ben, moltíssimes gràcies per venir aquí a la, la Ràdio Lliure del Berguedà. Moltes gràcies a vosaltres. Hem passat una molt bona estona, molt interessant. I amb totes vosaltres ens seguim sentint aquí a les zones lliures del Berguedà, Ràdio Pinsania, al 90.6 i per internet, radiopinsania.cat. Salut. Salut. Salut. Ha! Ha anat bé. Som els somiadors que creiem en les realitats possibles i estem convençudes que l'utopia és l'únic motor de la transformació i del canvi. Som els que no acceptem la submissió ni la renúncia que ens imposen. Aquelles i aquells, els que les seves polítiques i notícies no ens espanten. Les que hem perdut la por fins i tot a tenir por. Som les que ens enfrontem permanentment a la cultura de la derrota. Som els que volem una vida de colors, de matisos i no de gris de cadència. Som els sense futur que el present no els paralitza perquè hem decidit rebregar-lo. Som els nosaltres que ha plert els carrers i les places en descobrir-ho. No, no som, som mercaderies en mans de polítics i banquers. Som els que hem compartit espais, gestos i somriures, paraules i lluites, cops de porra i altres formes de violència generalitzada i ho hem suportat ajuntant-nos. Som els que hem cridat, volem un habitatge digne i ens hem compromès per aconseguir-ho desobeint les lleis injustes, resistint-nos a ser foragitades. Som les que no ens hem quedat a casa a veure què, som les que volem educar els nostres fills i filles en una escola que sigui pública i de qualitat, les que no creiem en l'adoctrinament ni en les escoles fàbrica. Som les que sabem que la cultura no és un luxe ni un bé de consum, les que creiem contra el buit creatiu a que la societat de l'espectacle ens aboca. Som l'esperança de vida de la sanitat pública, el dret a envellir dignament. No som un negoci. Som tot allò que configura els barris, els pobles, les comunitats. Som l'urbanisme de la nostra pròpia vida en comú. Som les ciutats, viles i pobles de totes les persones. Totes les persones. Som la lluita contra la precarietat, l'exigència d'un treball digne. Som el suport mutu i l'autoorganització que revela contra els acomiadaments. Som totes les aturades que volen deixar de ser-ho, les que avorrim l'esclavatge d'aquest treball de misèria. Som les que hem que el coneixement no s'ha de mercantilitzar, sinó estendre d'una manera crítica. La universitat ha de ser de i per al poble. Som els que estimem molt més el nostre territori que en els diners que generen explotar-lo. Som les que pensem alternatives, les que cooperem i no competim, les que foragitarem els mafiosos de la destrucció i la cleptocràcia. Som acollidores, no volem que els murs del desconeixement i la desconfiança ens separin. Som els que avorrim l'existència del CIE i les extradicions. Som la nostra identitat que ve d'antic i muta. Som els nostres referents culturals i lingüístics. Som el català parlat a cadascú. Som la territorialitat completa de la nostra manera de ser i existir. Som els que creiem en les paraules i pensem que han de deixar de ser buides i recuperar el seu significat. Som la independència plena, la real, lluny de la subordinació d'altres estats o a l'Europa del capital, del frau, del deute, de l'especulació, de la guerra i de l'exclusió social. Som les que volem retornar a la democràcia, a la presa de decisions col·lectives, directes, participatives, actives i inclusives. Som les que no volem delegar la nostra responsabilitat, les que volem recuperar la nostra acció política sense donar xecs en blanc a res ni a ningú. Som els que volem fundar les nostres institucions polítiques comunes, que ens permetin governar-nos. Que ens permetin governar-nos. Oh, som les que anirem al Parlament a desobeir i impugnar les seves institucions, aquelles que estan al servei d'un ordre depredador i egoísta. Som els hereus de la tradició obrera, de les revoltes populars i de tots els processos d'autoorganització i ruptura, dels fets aquí i a l'altra banda. Som el procés que es crea recrea, que es va modificant i és mòbil, que es multiplica. Som l'aprenentatge fruit de cada acció que hem fet o hem defensat. Som els que sentim que ha arribat l'hora de confluir i de gestar espais de poder constituent a cada vila o a cada barri. Som tot allò que som el que podem ser encara, som encara més. Som unitat popular i volem tot. Volem tot.